ויבוא אוריה אליו, וישאל דוד לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה. ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך ורחץ רגליך, ויצא אוריה מבית המלך ותצא אחריו משאת המלך. וישכב אוריה פתח בית המלך את כל עבדי אדוניו ולא ירד אל ביתו. ויגידו לדוד לאמור, לא ירד אוריה אל ביתו. ויאמר דוד אל אוריה, הלוא מדרך אתה בא, מדוע לא ירדת אל ביתך? ויאמר אוריה אל דוד, הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני עד על פני השדה חונים.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 ושבתם מאחריו, וניקה ומת. ויהי בשמור יואב אל העיר, וייתן את אוריה אל המקום אשר ידע, כי אנשי חיל שם. וייצאו אנשי העיר, ויילחמו את יואב, ויפול מן העם מעבדי דוד, וימות גם אוריה החיתי.